Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. La manca de places de l'Escola Bressol Municipal i les possibles solucions continuen sent el centre de la informació local. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Tiana, organitza aquest dimecres un acte informatiu sobre la situació de manca de places a l'Escola Bressol Municipal. L'acte està obert al públic i s'adreça especialment a la cinquantena de famílies que han quedat fora del sorteig. Música Amb l'arribada de l'estiu moltes persones aprofiten per marxar de vacances. És en aquest sentit que la policia local de Tiana recorda als ciutadans que és necessari extremar les precaucions abans d'abandonar la llar durant uns dies. Es tracta de minimitzar tant com sigui possible situacions de risc. El mercat exterior es consolida com l'alternativa a la crisi econòmica en alguns sectors. És el cas dels allers tiarencs Altarilla, que va privat i per xet, que han incrementat les seves exportacions. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana presenta aquesta nit el segon concert del cicle de sardanes a la fresca. En aquesta ocasió, la Cobla marinada interpretarà un total de sis peces del compositor Joan Lázaro. I acabem amb The Free Fall One el grup de música del tianenc Xavier Minyana, que ha presentat el seu primer EP. Els membres marasmencs, en Bosch, a la veu i al piano, Miquel Coll, al baix i Marcel Icru a la bateria conformen també la banda. Tiana, primera hora. Notícies. El Partit dels Socialistes de Catalunya Tiana organitza aquest dimecres un acte informatiu sobre la situació de manca de places a l'escola Bressol Municipal. L'acte està obert al públic i s'adreça especialment a la cinquantena de famílies que han quedat fora del sorteig. Les línies bàsiques que es tractaran són, entre d'altres, les accions denegades pel grup municipal del PSC per pal·liar aquesta situació, Quin ha estat l'evolució i quins han estat els frits a la recerca de solucions. El regidor socialista Héctor González n'ha donat més detalls. Donar compliment a les responsabilitats la que havíem adquirit amb tota la ciutadania doncs una mica per intentar resoldre la mesura de les nostres possibilitats aquest conflicte hem de recordar que el... nosaltres evidentment no governem nosaltres l'única cosa que podem fer és intentar buscar les solucions, ajudar a recolzar l'Ajuntament eh, amb, amb la via de solució del problema i exposar els avenços que hem realitzat. El PCC porta l'acte informatiu dues propostes de les quals moltes famílies ja en són coneixedores perquè s'han anunciat amb anterioritat. Es tracta d'aprofitar l'edifici de l'antiga ludoteca La Nova Guineu mitjançant un conveni amb la propietat o instal·lat dos mòduls prefabricats d'instal·lació ràpida. Són solucions que el PCC concep amb caràcter immediat i que volen donar resposta a les famílies que s'han quedat sense plaça pel pròxim curs 2010-2011. Segons el partit, aquestes alternatives tenen el suport del Departament de ió de la Generalitat sempre que sigui el consistari tienen qui la sol·liciti. Híctor González. El problema que tenim ara, el problema el tenim al setembre i al setembre hi en dues opcions que són viables. Això sí que cal supratjar-ho si hi ha voluntat per part de l'ajuntament de fer-ho. És a dir, resumint, solucions ni en dues són factibles, Les dues són possibles més cal que l'Ajuntament les vulgui aplicar és una qüestió de voluntat. Recordem que la proposta d'aprofitar les instal·lacions de la nova Guineu centra l'ordre del dia del ple extraordinari que han sol·licitat els partits de l'oposició que es convoquin els pròxims dies per aprovar una solució davant la manca de places. D'altra banda el partit dels socialistes de Tiana ha fet arribar una carta a diversos mitjans de comunicació relativa a aquesta qüestió són la Vanguardia, BNS i el Periòdico de Catalunya. De fet, en aquests últims dos rotatius ja ha estat publicada. L'acte informatiu del PSC sobre a les places de l'Escola Bressol Municipal tindrà lloc aquest dimecres a la sala al a partir de les 7 del vespre. Aquest acte arriba un mes després del que ja va organitzar l'equip de govern a la mateixa sala per informar també sobre aquesta qüestió.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 si ha de marxar de vacances, deixi tot ben tancat, ben assegurat, si té l'arma a la connecta, si tenen possibilitat de posar reixes, és important que hagin el màxim d'impediments als delinqüents. Si han de marxar uns dies deixin dit als veïns, alguna persona de confiança perquè de la correspondència. Recordem que la polícia local té un servei que nosaltres més o menys no podem abarcar tot el poble, efectivament fer una bullada diària, però si sabem que hi ha persones que marxen en zones aïllades o compromeses, doncs es comprometem a fer un una, un seguiment entre cometes, més especial. A vegades, si es han deixat la clau per si hi ha problemes d'alarma i nosaltres acceptem. És important tenir uns mínims de desconfiança i deixar els objectes de valor i grans quantitats de diners a caixes de seguretat d'entitats bancàries. Un cop marxem de casa per gaudir de les vacances, el més important és no donar una sensació d'abandonament de la llar. Per això recomana deixar les persianes a mitja alçada i a poder ser instal·lar programadors per mantenir els llums encesos a determinades hores del dia. Així mateix, si es disposa de contestat automàtic, cal evitar deixar cap missatge que n'indiqui l'absència. Un altre consell útil per quan marxem de vacances o fem sortides és elaborar un inventari d'objectes. D'altra banda, si resta el domicili és important que quan anem a dormir no deixem les claus posades al pany interior o fàcilment localitzables i tanca bé les portes i les finestres. En cas que detectem la presència de persones o vehicles desconeguts amb una actitud sospitosa, és important avisar la policia. Segons el cost de seguretat local durant els mesos d'estiu també es produeixen estadísticament un major nombre d'incidències a l'interior dels pàrquings comunitaris. En aquest sentit, la policia local recomana tenir present un seguit de consells que ens poden ajudar a prevenir possibles o potencial robatoris. Joan Guerrero. Quan ell canvi el cicle de vacances, juliol-agost o, o juny juliol, ja passat, però sempre és quan s'han produït més, més feits delictius, no? És a dir, que entren i... Bueno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 també cal controlar periòdicament l'estat del pany de les portes i comprovar que no quedin obertes per evitar que hi accedeixin persones alienes a l'edifici. En aquest context, si no es té la possibilitat de deixar el vehicle en un pàrquing, és recomanable assegurar-se de tancar bé portes i finestres durant la nit i situar-lo en zones d'il·luminació suficient. Si tot i les precaucions sou víctimes d'un fet delictiu, és necessari que ho denuncieu. Podeu fer-ho la policia local o el cos de Mossos d'Esquadra. Tiana, primera hora. Amb l'arribada de l'estiu, la hidratació adquireix una importància a capdalt. Des de Badalona, serveis assistencials s'inciteixen que la beguda essencial pel bon funcionament i equilibri hídric de l'organisme és l'aigua i el seu consum no s'ha de limitar. És important veure'n entre un i 2 litres al dia i en qualsevol moment, tant abans com durant i després dels àpats. Tot i així, també n'hi ha d'altres begudes que per la seva composició poden ajudar a mantenir una hidratació òptima. Ho explica el metge de família de l'àrea bàsica de Montgat i Tiana, de Badalona Serveis Assistencials, Àlex Oriol. L'important quan arriba l'estiu, sobretot, és la hidratació, és a dir, beure molta aigua. S'ha de beure aigua al llarg de tot el dia, encara que no hi hagi sensació de set, perquè moltes vegades la gent gran no té sensació de set i llavors no beu aigua, no beu líquid en tot el dia, és important insistir-hi. També és important eh, que la gent que faci bons exercicis físics o treballa a l'aire la, lliure, doncs també, a part de l'aigua, doncs, hi ha altres begudes que poden prendre el que porten aigua i salts minerals. En aquest context és important avançar-se a la set i proporcionar aigua a l'organisme abans que la demani. Pel que fa a les begudes refrescants, es recomana que se'n faci un consum ocasional i evitar les begudes alcohòliques perquè no calmen la l'acet i poden contribuir a la deshidratació. Però no cal oblidar que la hidratació cal combinar-la amb una alimentació adequada que a l'estiu és important que passi més creix per la ingesta de fruita i verdures. En aquest context cal evitar els aliments greixosos i optar per àpats lleugers. D'altra banda, i segons informen des de BCA durant l'estiu les consultes més freqüents en aquest marc acostumen a ser per gastroenteritis Sentim, Àlex Oriol Normalment el que veiem són el típic quadre de una gastroenteritis aguda no? una AGEA que es diu no? eh, que és una miqueta, doncs una miqueta de descomposició no? mal de panxa, una mica de, de, de dolor abdominal alguna deposició líquida i que normalment també va acompanyant de vòmits. Pot acompanyar-se també una miqueta de febre, però normalment no, febres no gaire altes. És una cosa que l'estiu passa, passa sovint. Amb l'augment de les temperatures també és més probable que apareguin intoxicacions alimentàries, encara que amb menys freqüència que els quadres de gastroenteritis, segons indica Oriol, es produeixen per la ingesta d'aliments que contenen microorganismes com bacteries o fongs o substàncies tòxiques i es manifesten també mitjançant diarrees, vòmits, dolors i febre. El mercat exterior es consolida com l'alternativa a la crisi econòmica en alguns sectors. És el cas del cellers Alta Lella Cava Privat i Perxet, que han incrementat les seves exportacions. Ens l'amplia la informació Marc Ostrell. L'empresa Tianenca Alta Lella Cava Privat ha doblat les xifres d'exportació i establert nous vincles amb els mercats de l'Europa de l'Est i l'Àsia, on cada vegada s'aposta més per les gammes més altes d'aquest celler, sobretot pel que fa als caves. D'aquesta manera es trenca una dinàmica empresarial en què els productes senzills predominaven els obres, d'aquests països. Ara es mostren més interessats pels productes de qualitat, les propostes innovadores i les presentacions especials. El cap d'exportacions d'Altalella, Miquel Bach, analitza el context econòmic que ha provocat l'auge de les exportacions amb aquest tipus de productes. Un factor podria ser que millor els preus del xampany, que sempre han estat una miqueta per sobre, doncs, no ens estigui afectant en el mercat europeu i això propicia una miqueta més l'entrada dels cales. Les de qualitat. Estan començant a créixer el que és el tema de la de importació de vins i cabs abans no abans era més complicat, cada cop s'estan obrint més a, a demanar aquest tipus de productes. Tot a nivell dels nostres productes ens hem d'obrir molt més a, a l'exportació. Als països de l'Europa comunitària, clients habituals de l'empresa han augmentat el consum de les gammes bàsiques de vins i caves de la marca, consolidant també els vincles amb el celler tianenc. Aquesta realitat ha permès que el Talella Cava privat dediqui un 20% de la seva producció a l'exportació. Per la seva banda, el gerent d'acaba Esparxet, Josep Puig, ratifica aquesta realitat i destaca la fidelitat dels importadors que apaivaguen els efectes d'una crisi que pràcticament no han percebut gràcies amb bona mesura a les exportacions. El dia d'avui, Perxet va molt bé i dintre d'anar bé doncs l'exportació va excel·lent. O sigui que no, en aquest sentit no... no... Al contrari, gairebé. Sí, sí, nosaltres estem, no sé si és també pel fenomen que el xampany és més car que el cava o perquè estem fent bé les coses, però nosaltres l'exportació estem a dia d'avui amb uns increments del 25%. Les dades constaten, per tant, que la crisi econòmica ha consolidat els mercats exteriors que encara poden guanyar un major pes en els propers anys. Tiana, a primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. L'Ajuntament de Mataró no pot prohibir la instal·lació de prostíbuls a la ciutat, però ara s'ha dotat d'eines perquè si un empresari vol obrir un bordell s'ho dues vegades. El consistori ha redactat una nova ordenança i un nou pla urbanístic que regula la construcció d'aquest tipus de locals. Les condicions que s'estableixen a partir d'ara fa que aixecar un macropostíbol a Mataró, com pretenia fer un promotor privat a principis d'any, sigui econòmicament desaconsellar. La Societat Marina Badalona tornarà a posar concurs al llarg d'aquest 2010 la concessió per la construcció i explotació d'un hotel i d'un centre de convencions a les instal·lacions del port. La societat la constitueixen l'Ajuntament de la Ciutat i el Consell Comarcal del Barcelonès per la gestió del port. Els motius que porten a Marina Badalona a convocar un nou concurs és l'incompliment reiterat de l'empresa Nova Nou. Tiana, primera hora. Notícies. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana presenta aquesta nit el segon concert del cicle de Sardanes a la Fresca. Ho fa amb la voluntat de repetir la bona resposta del públic de la primera sessió que va tenir lloc el passat dimecres. En aquesta ocasió la Copla Marinada interpretarà un total de sis peces del compositor Joan Lázaro. El secretari de l'agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millán, ha definit l'essència de les peces de Lázaro. Sí, hagués de trobar-li... Un adjectiu diria que les seves sardanes són extraordinàriament dolces, sense ruptures, sense arestes, una, una música extraordinàriament agradable, no adormida. És una melodia, una melodia molt alegre i, i molt rodona. Estic pensant en altres eh, compositors en els quals les seves sardanes són, tenen moments inclús bruscos. No és el Carles o Joan, no? Joan Lázaro és un compositor de sardanes i antic capdanser del grup sardanista Dintre el Bosc de Manresa. Va realitzar estudis de piano i violí al Conservatori Municipal de Música d'aquesta ciutat i més tard va ampliar els estudis d'harmonia, contrapunt i fuga. L'any 1983 va estrenar la seva primera amb el nom de Moixament. Les peces que s'interpretaran aquesta nit són Complicitats de Tardó, Rumina, Festa Major de Sant Valentí, Roca Guinarda, Color de Violetes i Capital d'Alcaba. El concert tindrà lloc que aquest dimecres a partir de dos quarts de deu de la nit. El parc del camp de futbol vell és l'escenari del cicle de Sardanes a la Fresca, que s'allargarà fins al pròxim 4 d'agost. The Free van, el grup de música del tianenc Xavier Arminyana, han presentat el seu primer EP. Els també marasmencs, Jean Bosch, La Veu i el Piano, Miquel Coll, El Baix i Marc Salicruó a la Bateria, conformen també la banda. El jove grup rep influències de Belen Sebastián, Coldplay i Els Beatles, i defineix el seu estil musical com a pop alternatiu. Sentim Xavier Minyana. És un pop alternatiu, així és com ens han definit sempre. De fet, jo sóc clarinetista, i bueno, un clarinetista en un grup de pop la cosa queda com una mica estranya per això som un pop alternatiu, perquè de fet no és un pop-pop. En aquest CD, per exemple, les quatre cançons, cadascuna té un estil molt diferent, perquè bueno, som joves, encara no tenim un estil definit i tot això, llavors, la primera potser la més pop, després alguna que és més rock, alguna és molt rara, com l'última, que és alternativa, i ha inclús un val d'entremig, hi coses rares, no? llavors, encara estem buscant el nostre estil una miqueta, però és un estil que, bueno, fàcil d'escoltar. El primer EP de The Free Fall Band reuneix quatre cançons en anglès, encara que no descarten apostar pel català o pel castellà més endavant. Els temes porten per títol She Feels Like Magic, Look At Me Run, Getting All, i Europe. El disc ha estat produït per Aurelio Morata i de la mà del segell discogràfic Mythic Records. La banda es va crear a fa tres anys de manera casual i van fer una aposta per un pop fresc i innovador, ara recullant en un EP el que es podria definir com la seva carta de presentació. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista. Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de les temperatures és important tenir una especial cura amb tots els aspectes relacionats amb l'alimentació, ja sigui a l'hora de fer la compra o de cuinar els aliments, per exemple. I per conèixer més sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el metge de família de l'àrea bàsica de Montgat i Tiana de Badalona Serveis Assistencials, Alex Oriol, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlàvem d'aspectes que hem de tenir especial cura ara que s'acosta a l'estiu. Quins són aquells consells bàsics que hem de tenir en compte? A veure, jo diria que com a recomanacions generals, l'important quan arriba l'estiu, sobretot, és la hidratació, és a dir, beure molta aigua. Eh, S'ha de beure aigua al llarg de tot el dia, encara que no hi hagi sensació de set, perquè moltes vegades gent gran, no té sensació de set i llavors no veu aigua no veu líquid en tot el dia. És important insistir-hi. També és important eh, que la gent que faci bons exercicis físics o treballa la, a l'aire lliure, doncs també a part de l'aigua, però doncs, hi ha altres begudes que poden prendre el tipus aquarius o begudes esportives que porten aigua i els minerals. També és important evitar les begudes alcohòliques. Uh -huh. perquè no calmen la set i poden augmentar una mica la deshidratació perquè fan suar més. Eh, també, per exemple, per recuperar les salts minerals que es perden amb la suor és molt important al llarg de tot l'estiu pues, menjar eh, tot el que sigui fruita, verdura, amanides tot això eh, que recupera les salts minerals perdudes amb la, amb la, amb la suor i amb la calor no? Bé, Bàsicament això, també podria dirte te pues, per exemple, típicament els amants típics de l'estiu el gaspatxo o els sucs de fruites naturals, tot això sabia molt molt bo perquè, perquè tenen molt, moltes vitamines, molts salts minerals i que ajuden justament a això. No? I per últim, així com a, com a recomanacions generals, eh, a l'estiu cal evitar una miqueta dels aliments que són molt greixosos. S'han d'evitar de, de menjar àpats molt forts, s'ha d'intentar doncs, fer, fer àpats una miqueta més lleugers i potser dividir-los al llarg del dia però no feia jo un típic dinar de dos plats, posta i tal, i després perquè un estava... això és, això és bastant dolent perquè la digestió es fa molt més pesada no, uh -huh. a l'estiu. Aliments més lleugers, bàsicament. Exactament, sí. I a mi no m'agradaria deixar encara de davant el tema de la hidratació, perquè ens parlaves de que cal avançar-se a la set, no? Podríem dir. Exacte, sí, sí, vull dir, nosaltres ens trobem moltes vegades a les consultes que nosaltres insistim molt, eh, sempre sobretot la gent gran. Begui aigua, sisplau, begui aigua, begui aigua, però si no tinc set, sí, però s'ha d'insistir, i s'ha d'intentar prevenir la deshidratació, s'ha d'intentar que tinguin l'ampolleta d'aigua a la tauleta del llit o en el sofà o a la taula i que vagin bevent. I a la família és el que vagin insistint, no?, moltes vegades si hi ha gent gran que viu sola i tal, si sí, cada vegada la gent, els familiars o els amics o, o els cuidadors que la truquin, doncs eh, ja, ja veu aigua, ja té l'ampolla, ja, una mica insistir-li, no?, tots uh -huh. pagats. Podem establir una quantitat determinada? Perquè moltes vegades es diu que 2 litres és una quantitat òptima, d'altres no sabem ben bé, doncs quanta aigua hem d'ingerir, no? Podríem dir que en termes mica generals entre un litre i dos litres d'aigua. Al dia. Dia, dia, sí. Uh -huh. Depenent també, clar, si una persona veu doncs, un, un o dos gots de, de llet, doncs ja es pot considerar que és una miqueta d'aigua. O si hi ha gent que pren infusions, o, o til·la, camamilla, tot això ja pot comportar aigua, doncs ja és, però més o menys entre un i dos litres. Clar, i després estem parlant d'aliments, doncs, però també hem de tenir en compte doncs, altres consells a l'hora de, de fer la compra, per exemple, per exemple, no? Sí, sí, sí. Seria important, doncs, en el moment d'anar, diguéssim, abans d'anar a comprar, de fet, una mica planificar una miqueta el que seria una mica el menú, el menú que es vol fer, el menú diari o el menú setmanal, per tal de fer una compra una miqueta més, més segura, més pràctica, i evitar de, de, de comprar un menjar que potser ens ha de durar molts dies a la nevera o fora de la nevera i llavors que es pugui fer malbé no? I, sí, això és una cosa molt important un altre també que l'estiu passa molt és que per exemple un fa la compra i deixa la compra en el cotxe, al matè del cotxe o, o, o en un, o, o una ola sol és important evitar-ho això eh? Vull dir, no? anar fer la compra doncs, després de seguida, o de seguida anar a casa deixar-ho bé la nevera al frigorífic i no estar moltes hores a fora, de, fora de la nevera no? Uh, a l'hora de comprar jo el que recomanaria seria primer, per exemple, doncs, sobretot i això sempre, no només a l'estiu, però fixar-nos a la data de caducitat hem de veure la, hem de, fer, hem de mirar la data de got dels aliments. Uh -huh. Hem de veure que, que els envasos no estiguin en perfecte estat de conservació, que estiguin tancats, que no hi hagin esquerdes. Uh, en els ous, per exemple, que és una cosa que a l'estiu, doncs, la gent té unaqueta de por, sobretot pot doncs, veure que la l'ou estigui sencer, que no esquerdes a la càscara, que hi hagi la data hi ha la data d'envasament a cada ou, ja no només a la capsa, a cada ou ja impresa la data d'envasament, de, de, doncs veure que sigui correcta, no? Uh, la fruita o verdura, doncs, mirar que no hi hagi forats, que no hi hagi taques, mm, i una cosa que a vegades els centres comercials o les botigues a vegades fan, que les ofertes o les promocions comercials, moltes vegades són d'aliments que estan mm, no caducats, eh, però a punt de caducar o amb una data de caducitat una mica propera. Llavors, bàsicament, només fixar-nos, tenir en compte que si un compra una cosa que està d'oferta, doncs, bueno, vigilar que estigui la data correcta i llavors pues, teniu en compte que potser s'ha de consumir una miqueta abans, no? No en general, però bueno, una miqueta fixar-se. Quins eh? són els problemes alimentaris més freqüents que us trobeu en els centres de BCA, amb les altes temperatures? Normalment el que veiem són el típic quadre d'una gastroenteritis aguda, no? una AGEA que es diu, no? eh, que és una mica doncs de descomposició, no? mal de panxa, una mica de, de, de dolor abdominal, alguna deposició líquida, i que normalment també va acompanyat de vòmits. Mm -hmm. pot acompanyar-se també una miqueta de febre però normalment no, febres no gaire altes és una cosa que a l'estiu passa, passa sovint de sovint. I té molt a veure la calor, interpreto, no? Sí, té a veure la calor, té a veure doncs, el fet de d'acabar menja fora doncs, segons on es menja o què es menja, eh, el fet de que a vegades doncs, un està bu més a l'exterior i el fet de no poder rentar-se les mans o no rentar-se les mans tan sovint, doncs això fa que hi hagi més facilitat de transmissió. Una gastrointestis aguda és bàsicament és un, és un contagi per un virus, no? una infecció vírica, que, que a les tios és molt més típic, perquè aquest virus doncs, per les de temperatures on viu amb menys, es es transmeten més ràpid, llavors és molt, és molt fàcil que hi ha gent doncs, que hi ha unes epidèmies, unes pandèmies que són un grup de gent doncs, que té tots els mateixos, són un quadre, s'ho van passant no? bàsicament seria això hi ha algun quadre també, que no és, és bastant rar, de i de gent que no veu, però això són casos de gent en llitada, de gent gran, que això, eh, que no veu aigua que tal, que us es poden deshidratar que es diu, no? I en aquest sentit les intoxicacions també esperimentarien un augment significatiu a l'estiu o no té res a veure no té res a veure, no t'ho puc dir perquè no, no, no tinc dades eh, però en general sí que és veritat que a l'estiu és quan es, es diuen més o almenys surten més a la llum, no? Típic de detoxicacions, doncs, hi ha una infecció que és la salmonella, no? La salmonellosa és el típic de les, de les, ma, de les mayoneses mm -hmm. o de l'ou, no? que hi ha una, de l'ou per la calor i tal pues pot, eh, pot tornar-se dolent i pot provocar una infecció que és una miqueta més important, perquè ja no és un virus, ja és una bactèria que fa un procés d'inflamació dels budells i ja amb febres altes i eh, que això doncs, és més típic a l'estiu justament per això, no? perquè és un, es fan malbé els ous o la maionesa o les amanides... No? I llavors el, el, el, el resta de l'any normalment no, no, no acostuma passar. Això sí que és que seria l'estiu una mica més freqüent. Quins són els símptomes més habituals que ens poden fer pensar doncs, que hem patit una gastroenteritis o una intoxicació en aquest cas? Normalment eh, un quadre que en general afecti a, a, a tota la gent o a diversa gent que ha menjat un, un mateix producte, això ens fa pensar, o sigui, quan veiem nosaltres un pacient que, que té una, un quadre de diarrea, un quadre de febre, un quadre de vòmits, sempre preguntem si hi ha algú alta al voltant que hagi menjat el mateix, o que estigui al voltant, o que hagi dormit a ell, o no? que si està en les mateixes condicions o no, això ens fa una idea. Uh, I després, doncs, a veure això, dir que si ha anat a menjar fora o no, o que ha anat a menjar, i llavors els símptomes, doncs, febre, febres altes, normalment, de de posicions líquides de reia, a vegades acompanyades amb, amb, amb sang uh -huh. o amb moc, això ens diu fa una idea de que pot haver una infecció i també ha acompanyat moltes vegades de vòmits. I en el cas de la intoxicació? Mmm, no miqueta, les febres normalment són més altes. acostuma a haver doncs, 39, 39 graus cap amunt. Les diarrees pràcticament sempre són molt quantioses. Hi ha moltes vegades hi ha sang a dintre, Eh? i el que et comentava de, de que normalment és un cas que normalment no és un cas aïllat és un cas que, que toca a vèria gent de la mateixa família o de la gent que, que ha menjat la mateixa, el mateix aliment en mal estat No sé si podem fer un balanç una mica doncs, de com es va desenvolupar l'estiu en l'àrea bàsica de Montgat i Tiana l'any passat No sé si vau tenir molts casos mm... No t'ho sabria dir, però jo diria que no. Jo vaig estar treballant l'any passat, perquè vaig fer vacances a cara al setembre, a que vaig estar tot, tot juliol i agost treballant. Jo diria que no, que no va haver una, una, gran, una gran avalanxa de gent. Vull dir, sempre sempre ja eh? Dir, a nivell de, de si tu veus unes gràfiques o si tu veus les infeccions típiques de l'estiu, sempre hi ha un repunte, eh, quan arriba la calor, de, de gastroenteritis, no? de d'Ageas. Però l'any passat, concretament, no va haver una gran... Gran, un, un gran número, una gran freqüència de, de, de pacients, no? I suposo que l'estiu també deu ser una constant doncs una mica que ho, sembla que oblidem més, no?, l'alimentació estem més, doncs, per gaudir del temps de lleure i sembla que no li prestem la importància que caldria Exacte, exacte, un intenta doncs menjar una mica més ràpid o va a l'estiu o a la platja i menja doncs amb un, amb un xiringuito o menja tal, llavors, doncs, a vegades la higiene, no?, vull dir, el fet de rentar-se les mans vull dir, un, en principi, doncs si un està doncs, a casa o un està un restaurant o està pues un pues doncs, en Igualada, les mans a la bàbula, o si un està a la platja o està a la muntanya, o està tal, igual no utet tan fàcil, ja us és més fàcil perquè és un focu de transmissió, no? I, i, i sí, sí, sí, dir això que la gent mica pues, pues, no està una miqueta tant a la white, i i fasseu sorten les, les infeccions aquestes, no? Típicament de l'estiu. ¿Es du a terme alguna tasca informativa especial durant aquesta època des dels centres de BCA? Nosaltres sempre reconem aquest el mateix, quan arriba l'estiu, a part de sempre el típic típic de l'olana de calor, de, de, de vigilar la gent gran, de, de recomanar a la gent gran que begui molta aigua, d'aquest tàpi, que no vagin a, a l'hora del sol, no? a l'hora que hi hagi més sol, doncs evitar-ho. Pel tema de l'alimentació també ho comentem, dic, cuidad-ho pues, amb el que fico a la nevera, vigili de, de segons el, on vagi menjar, doncs que vés i a veure que, que estigui en bon estat, sempre fent recomanacions. Sí, sí, sí. Ens, parles, eh, ens has parlat, vaja, al llarg de l'altre moltes vegades has fet referència al col·lectiu de gent gran, potser és el més vulnerable en aquest sí, sentit? Sí, efectivament, és el més vulnerable que ens trobem, moltes vegades, primer perquè a nivell de, de sistema defensiu, de, de defenses, es sempre estan una miqueta més baixes, segona per què moltes vegades viuen sols, el qual no tenen aquest suport de... de de, de la família o dels cuidadors de, de, perquè recordin que han de veure aigua el tercer aquest sistema que dèiem no, de la gent gran no té set el qual no beu aigua també perquè si justament si viuen sols o van a comprar molt de tant en tant perquè no poden o perquè no es poden desplaçar doncs potser tenen menjars que es guarden molts dies a nevera o fora a nevera amb el qual hi ha més probabilitat d'infeccions sí, és un col·lectiu que, que sempre han d'estar més, més present no? més, més, més preocupats per ells no? D'acord, doncs, bé, hem fet un rapes intensiu a tots aquests consells, o alguns d'ells, vaja, si més no, els principals que hem de tenir en compte doncs, en aspectes alimentaris amb l'arribada de l'estiu. Nosaltres doncs, hem volgut parlar amb el metge de família de l'àrea bàsica de Montgat i Tiana, Àlex Oriol. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies. Adéu-siau, fins una altra. Adeu, adéu, adéu. L'entrevista